A János írása szerint való szent evangélium, negyedik fejezet. Amint azért megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallották, hogy Jézus több tanítványt szerez és keresztel, mint János, jól lett Jézus maga nem keresztelt, hanem a tanítványai. elhagyja Júdeát, és elméne ismét Galileába. Szamárián kell vala pedig által mennie. Megy vala azért Szamáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, amelyet Jákob adott vala az ő fiának, Józsefnek. Ott vala pedig a Jákob forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva azonmód leült a forráshoz, mint egy hat óra vala. Jöve egy szamáriabeli asszony vizet meríteni, mondanéki Jézus, adj innom. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Mond azért néki a szamáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki szamáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoznak a szamáriaiakkal. Felele Jézus és mondanéki, Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked, adj innom, volna őt, és adott volna néked élő vizet. Mondané ki az asszony, Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély, hol vennéd tehát az élő vizet? A vagy nagyobb vagy éte a miatyánknál, atyánknál, Jákobnál, aki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fiai is, a jószága is. Felele Jézus és mondané ki, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kút feje lesz ő benne. Mondanék ki az asszony, Uram, adnékem azt a vizet, hogy meg ne hozzam, és ne jöjjek ide meríteni. Mondanék ki Jézus, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Felele az asszony és monda, nincs férjem. Mondanék Jézus, jól mondád, hogy nincs férjem, mert öt férjed volt, és a mostani nem férjed, ezt igazán mondtad. Mondanék ki az asszony, Uram, látom, hogy te próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondanék ki Jézus, asszony, hidd el nékem, hogy eljö az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az idvesség a zsidók közül támadt. Te az óra,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 Én vagyok az, aki veled beszélek. Eközben megjövének az ő tanítványai, és csodálkozának, hogy asszonnyal beszélt, mindazáltal egyik sem mondá, mit keresel, vagy mit beszélsz vele. Ott hagyázért az asszony a vedrét, és elméne a városba, és mondja az embereknek. Jértek, lássatok egy embert, aki megmonda mindent, amit cselekedtem. Nem ezé a Krisztus. Kimenének azért a városból, és hozzámenének. Aközben pedig kérék őt a tanítványok mondván, Mester, egyél! Ő pedig mondanékik, Van nékem eledelem, amit egyem, amit ti nem tudtok. Mondának azért a tanítványok egymásnak, Hozotté -e néki valaki enni? Mondanékik Jézus, Az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. Ti nem azt mondjátok én, hogy még négy hónap és eljö az aratás? Ímé, mondom néktek. Emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra. És aki arat, jutalmat nyer. És az örök életre gyümölcsöt gyűjt, hogy mind a vető, mind az arató együtt törvendezzen. Mert ebben az a mondás igaz, hogy más a vető, más az arató, és annak az aratására küldtelek titeket, amit nem ti munkáltatok, mások munkálták, és ti a mások munkájába állottatok. Abból a városból pedig sokan hivének benne a szamaritánusok közül annak az asszonynak beszédéért, aki bizonyságot tett vala, hogy mindent megmondott nékem, amit cselekedtem. Amint azért oda mentek hozzá a szamaritánusok kérékőt, hogy maradjon náluk, és ott maradak két napig. És sokkal többen hivének a maga beszédéért, és azt mondják vala az asszonynak, hogy nem a te beszédedért hiszünk immár, mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy bizonyja ez a világ idvezítője a Krisztus. Két nap múlva pedig kiméne onnét, és elméne Galileába mert Jézus maga tett tanúbizonságot arról, hogy a prófétának nincs tisztessége a maga hazájában. Mikor azért beméne Galileába, befogadták őt a Galileabeliek, mivel hogy látták valamint azt, amit Jeruzsálemben cselekedett az ünnepen, mert ők is elmentek vala az ünnepre. Ismét a Galileai kánába méne azért Jézus, ahol a vizet borrá változtatta. És volt Kapernaumban egy királyi ember, akinek a fia beteg vala. Mikor ez meghallá, hogy Jézus Júdából Galilába érkezett, hozzáméne és kéré őt, hogy menjen el és gyógyítsa meg az ő fiát, mert halálán van. Monda azért néki Jézus, ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Mondanéki a királyi ember, Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal. Mondanéki Jézus, menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott néki, és elment. Amin pedig már megy vala, elébe jövének az ő szolgái, és írt hozának néki mondván, hogy a te fiad él. Megtudakoza azért tőlük az órát, amelyben megkönnyebbedett vala, és mondának néki, tegnap hét órakor hagyta előt a láz. Megérté azért az atya, hogy abban az órában, amelyben azt mondánék néki Jézus, hogy a te fiad él, és hittő és az egész házanépe. Ezt ismét második tevé Jézus, mikor Judából Galileába ment.